ونهج الحق في ليل به من اصدق التجوى وادعوا من قلب سليم يغض الطرف وونهج الحق في ليل به من اصدق من خالص الذنى الله جل Danosim u salavat salamu posljednjeg Allahu kusanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Nismo imali priliku doćerasi da, da se družimo ovdje s našim vratom Al-Vedinom, koliko znamo tako, nisam se izdolazio. Pa tako nadam se ovaj, da će ovdje biti e, prvi put i da ćemo kako bude imati priliku da se radomnije družimo s našim vratom Al-Vednom 50 koje ste sigurno upoznali preko njegovih predavanja, preko odgovora na pitanje, preko stranice Mimber, preko stranice Fetve. E, I, znači, kao što sam vam rekao, nadam se, a uspod bi skoristio priliku, znači, da ga onaj zamorimo, znači, da nam bude češći gost ovaj, koji će se sa nama družiti. E, možda i sami znati čeras tema ovako, da je malo, onaj, slatka. da je tema slatka. هل تعالى تكوشي بحيتي هماذا بحيتي هماذا بحيتي هماذا بحيتي هماذا بحيتي إن الحمد لله تعالى نهده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وسلم لا يوم الدين ثم لا بعده عليكم ورحمه الله وبركاته في تشي اويه Nadamo se opravdani razloga, ja nisam dolazio do sada u Mostar, ali ako već nekoga interesuje, znači ja već možda 3-4 mjeseca živim u Sarajevu, u Sadi, tako da sam bliže geografski ovdje vama i volio bi, zaista ona je ova atmosfera, baš dijeluje nekako vesela pitoma, volio bi onaj da imam priliku da dođem ovdje, ako, ovdje kod vas, tako da, ako Bog da, ako Ja budem ispunjavuo neke vaše uvjete, znači ja sam raspoložen da dođem onaj počisto, jer sad onaj, vidjet ćemo koliko ću ja uspjeti onaj, što bih rekao, početi sve vaše neke uvjete. U svakom slučaju, kao što ste čuli i vjerovatno saznali prije, već raz govorimo na tijemu islamu dobrašnjih sreći. Ja bolio. Hvala što ste prekidav, možete samo malo onaj... Gdje se da vršo biti? Pa ne šta ja kazat, kratko jasno, u mom životu jedino dvije stvari zaslužuju da se spomenu iz biografije. 77. godište kada je nastupio v rat, znači sa 16 godina sam bio pripadnik armije BiH sve do kraja rata. I još jedna stvar kada zaslužuju, možda da se spomeni u mojoj biografiji, jeste onaj da sam vile peti diplomiru na Islamskom universitetu u Smir, fik. To je nešto što zavrijeđuje pažnju. Četiri godine nad toga, nakon povratka iz Medini, sam živio u Sanskom mostu. Tijelovo gore kao neki lokalni daje prijem nekoliko mjesec sam došao i u Sarajevo. Vraću, moja draga, volio sam da su tu onaj... Kada se ova tematika obrađuje, sam da postoji mogućnost da i žene slušaju ovu temu, ali eto, kao što je ovdje kod vas običaja da muškarci samo pristuju ovakvim druženjima, vi ćemo to nekako pokušati i prilagoditi samo za mušku populaciju, iako je veoma bitno da ove stvari slušaju i naše majke, naše sestre. Ja bi prije što počnem govoriti o ovoj tematici, a ona će biti izlagana na način da ćemo, ako Bog da, govoriti neke savjete. Kako čovjek da kroz svoj bračni život, jer brak je nešto što, što bi rekao, što je nemino, neminovnost svakog od nas. Ja vidim nakon po licima velikog broja vas da su to već ljudi po čehri oženjeni, i znači gotovo i sad treba već tražiti sreću, a oni koji nisu oženjeni opet i njima je to neminovnost da se ako Buh da ženi, i onaj da opet traga za srećom, malo je onih koji će reći, mi se nije ćemo ženiti, nije ćemo tražiti znanje, onaj čitav život. Tako da, mislim da je ova temata potrebna svakom od nas. Zato, prije nego, počnemo konkretno govoriti o našem, kako će da postignje tu gražnu sreću. Ja da spominjem nekoliko onaj napomina koji su nam veoma bitne, da bi što potpunji shvatili ovo predavanje. Prva stvar, kao bitnost tovi tematike, i mnogo je faktora koji kazuju na bitnost tematike, evo ja ću spominiti samo nekoliko. <kuh> Dosta puta, broću moja draga, mi daj, to Allah nas iskuša u time, da imamo kontakt s ljudima na razno razne načine. Nekada s ljudima kontaktiramo putem telefona, čovjek je te ne zna še to čovjek nas zove, pita, problemi, brak, žena, ne sluša ja, ne slušam, gore, dole. Putem interneta, putem onaj kontakta uživo, putem onaj, hanuma, dolazi razne, razne informacije, tako da jednostavno u kontaktu s ljudima vidimo da ljudi u braku imaju mnogo problema. Bez obzira kojoj populaciji ljudi pripadali, da li to bili praktičari vjeri, da to ne bili praktičari vjeri, ali velik groj ljudi ima probleme u braku. zato je veoma potrebno govoriti o ovoj tematici, kako čovjek kroz brak da potigne sreću i da eliminiše velik groj greha. Druga stvar također, raču maj draga o izpravno funkcionis sanioporo di C na dolaziće generacije i kada ne bi bilo drugog faktora da se govori u ovoj tematici se ovaj faktor to bilo dovoljno jer vi znate možda imate priliku i sjećate se možda situacija kada smo bili nekada u školi osnovnoj i srednjoj uvijek je tu bio neki učenik koji vi uprepoznatili da u njegovim poroci roten imaju problema i svi su ga znali kao takvog i teško je očekivati od takvog insana te se malo braća počekajte još malo pomjetne kao ova braća pa danas Nijek mogu i oni nekako sjesti. Gledaj ću ja da odlužim što više da vas zaboli noge sjediti. Slobodno vi ona, se pomaknuti. Nema vezi s sjeti, neki? Bože moj, što će neko uletiti u koladar. Nema vezi s sjeti, neki Znači veoma bitna stvar, faktor koji nam ukazano na u sovi tematike jeste da na dolazeće generacije na sebi osjeti sigurno i ve, ovaj u društvu se primiti trag u porodici na djeci Tako djeca koje odrastaju u, u poroci u kojoj ima ambijent, lijep, sreća, brašna, harmonija, ta djeca su već spremna ako Bog da, da napreduju, da idu na fakultije, da se školuju, da budu ako Bog da korisni šlanovi društva. Dok djete koje odrastaju u poroci koji ima probleme, tu su traume, tu su problemi, tu je prozivanje u školi, na času, cijelo vrijeme čovjek jednostavno ima... Problem od društva, sutra kada ti postaniš i možda neki daj, mislije ona, ti, tvoj babo je taka bio, tvoja mama ovakva, problem, jednostavno tu na kraj kreva i umanjiva, umanjuje rating, rating čovjeka u jednom društvu. Tako da je tu jedan također veoma bitan faktor, zbog čega govoriti o gračnoj sreći? Kako bi se, ako se postigne gračna sreća, omogućilo dobro i plodno tlo za buduće generacije. I treća stvar... Braću moja draga, čovjekovo psihičko stanje se dosta vezuje za brak i bračnu sreću. Vi svi znate oni koji su oženjeni, kako čovjek ako ima problema kod kuće. Ti si negdje u čarši, ali gledaš, dođeš na predavanje, ja nekada vidim ljudi, on dobro namirno došao na predavanje, ali on gleda u mene samo onako, ali vidim ja da on vidi kroz prozor, kroz mene. On vidi, on gleda negdje tamo u daljinu, on nije ni znaš šta, problemi. To je psihičko stanje, jednostavno, čovjek se ne može rasterati ti problemi kod kuće, Jer kuća je tvoja oaza i mana, naročito danas. Danas odeš na ulicu, odeš na pijacu, odeš ovdje, odeš na posao, odeš neku papirologiju, sređivaš, uvijek provokacije, ovo, ono, problemi, i ti jedino gdje se možeš opustiti jeste tvoja kuća, i ako nemaš tu mogućnost se opustiti od svoje kuće, Onda je to psihički čovjek rastrešen. Imaš problema na ulici, vratiš se kući gdje bi trebao malo svoju bateriju i mana da napuniš, da se malo opustiš u porovičnoj atmosferi, ti to ne možeš postići. I zato kažemo, veoma je bitno da se govori i ovoj tematici. Također, od tih napomena, jeste vraću moja draga, manje više ljudi, bez obzira kojim sloju staležu, pripadali, paži sreću. Čovjek vjernik traži sreću, musliman traži sreću, nemusliman traži sreću, bogatijom traži sreću, i siromašan traži sreću, i lijep traži sreću, i nelijep traži sreću. Svi ljudi traži sreću. Za to treba govoriti jer ljudi nisu svjesni. Ljudi nisu svjesni kao što oni neljernice, imamo sad dosta puta čisto slučajeve da čovjek iz Srbije ili Srbije kada prihvati islam konvertira, Kada ga pita, ti kaže, nisam bio svjestan kako je sreća Islama i muslimana tako blizu. Ja sam imao končiju muslimana, nikada nisam bio svjestan da je ta sreća tako blizu. E tako i brak. Brak i sreća brašna je nešto što je blizu. Može se Alami mi lahko postići, ali treba krenuti pravim putem. Zato ja dosta puta ovaj... spominjem da velik groj ljudi odabire pogrešan put. I onda imate ljudi, kaže u startu, tražim sreću. I kako ću je, tražim je kroz brak. Ali se ljudi razočaraju u bračnog druga do te mjere. Ja znam sada slučajeva, koliko hoćete, li čovjek kaže, ja više za mene brak ne postoji. Žena nazove zove i kaže, za mene muškarac više ne postoji. Živila sam sa im samo šest mjeseci, ja više ne želim da vidim muškarca u svome životu. Ili muškarac ima problema sa ženom Možda ga varala Ili ovo, ili ono Za mene kažem će žena ne postoji A siroma krenuju te vračne vode Da postane sretan Pa je postao nesretan Također Treba napomenuti vraću maja draga Da čuvijek ako želi sreću Mora da bude u startu spreman, da, da bude svjestan jedni činjenci I ovo ako ništa večeras ne zapamte Ovo zapamtite Sreća je stvar koja iziskuje dvije osobe. Muža i suprugu. Nemoguće je postići sreću jednostrano. Zapamtite ovo što sam vam kazao. Sreća se može postići samo obostrano. Pazite, čovjek se rodio u Mostaru. Sestra se rodila u Sarajevu. On živi u porodici takvoj. Ona živjela u takvoj. I sada i ti spojiš u jednu kuću. On ima svoje navike, ona ima svoje navike. Ona ima svoju prošlost, on ima svoju prošlost. I oni hoće da budu sretni. Nemoguće je da postanu sretni osim da oboje budu spremni na kompromis. Zapamtite ovo, ovo vjerujte da je veoma bitno pravilo u životu. Nema sreće bez kompromisa. Ne mislim na kompromisu vjerskim stvarima. Kompromis vjerskim stvarima ne postoji. Nima žena kaže, ja se da budala ako nećeš klanjati. Rahmeti, dedi, nijem življa, ti... Koliko Allah ti odredi, ali ja s tobom nemam šta kompromis. Ali kompromis. Da žena kaže ja više volim da ne nosiš crnu majicu gdje možeš nositi plavu. Može. Da kaže čovjek ženija volim kada dođem da mi je sve popeglano, da je uredno, da je spremna hrana. U tim stvarima moramo biti spremni na kompromis. Odustat od svojih neki čefova. Zbog veće stvari, zbog sreće. Ali sreća, ženo, ajmo biti sretni. Ali sve što ja kažem bit će tako. Bićeš možda ti sretan, ali ona neće biti sretan, zato što je tu sve po tvom čeifu. Ako hoćeš sreću istinsku bračnu, moraš i ti odustati od nekih principa i žena od nekih principa. I to je jedini mogući način da bračna lađa plovi. To isto krilo i ptica. Muž, žena. a se jedno krilo slomi, ptica samo leti u krug i pada. Znači, mora, brač ovo mora zapamtiti. Moraš biti, musliman, nemusliman, muško, razbijač, boksa, šta god da si ti, ti u kući si ravnopravan sa ženom. U smislu ravnopravan da moraš iti od nekih svojih odusta čefova. Žena dođe i kaže, eto, ti kažeš meni ovu čef, kaže ona, meni tu niče, ja tu prezivim. Tu je gotovo, već je konflikt. Ili će ona po, početi voljeti ono što ti voliš, ili ćeš ti tu svoje ostaviti, ali ako ne nađete kompromis, pucaj. I pogledajte, u velikom broji slučara, u velikom, nije uvijek, problemi koji su na, u braku, to su bezvezne stvari. Ali i šetan toliko napuše, da pucaju ti kad vam dođe čovjeka, hej daj da se konsultujem s imam problema u braku. Da ispričujem, ispričujem, pa dobro, sve čekaš kada će početi, to najglavniji problem, kao to je to. To, to! Pa to je ništa, to je smiješno kad se gleda razumnim očima i razumom. Ali to je vama toliko šetan napuho, to je stvari, banalne stvari. Nisi kupio crveno, kupio si plavo, što si ovoliko, što nisi ovoliko, što nisi ovako, što si onako, smišne banalne stvare, ali toliko je šitan uveliča. Zato kažem, od mali stvari počinju problemi. I zajedno, ne prezadnja stvar, raču moja draga, islam kao univerzalna vjera, savršena vjera, koja nije ostavila ni jednu stvar u životu čovjekom, a da je nije definisala, pravu supružnika daje mnogo onaj pažnji. Pogledajte kako se Allahov poslanik obraća muškarcima. lehlikum. Najbolji među vama su najbolji među ženama. To kad ti dođe komšija i kaže ti si papučar zato što vodiš svoju ženu malo u šetnju, što je odvedeš na igman na izlet, što kupiš, djec. papučar, ja sam papučar. Meni je drago da budem papučar u hadisu Božjeg poslanika da ja praktikujem hadis. Hoćeš da se izvagaš kako zdobar muslimana ne votiva vaga. Uslaniji kaže, haj rukom, haj rukom, Najbolji, među vama su najbolji prema ženama. Kako si prema žen, to je tvoj islam. Ne Nemoj vraću, moja draga, da, da se lupam u prsa. Ja sam ortodoksni zagovarač nekih ideja. Znači, ja imam bradu, ja ovo, ja ono, ali ja sam hiljadu puta rekao i mnogi se na mene ljute. Nije islam brada, nije islam nogavice, nije islam nikav samo, nije zavrtanje nogavica. Islam je mnogo širi. Islam je mnogo širiji. Islam je ovu, Islam je pitajte naše žene kakvi smo mi muslimani. One treba da svjedoče kako smo mi. Ja ću vama sad ovdje noće ću ja vas nasmijati deset puta, vi ćete se fatati za stomak i svi ćete vidjeti često onaj i fin, musliman, sve. Mogu ja vama glumi sad vremena. Ali hajdi ti glumi ženi 16 godina. Ona tebe, a bibi i ti dadnije, ona će ti napisati diagnozu, gdje si šupalj, koliko ti fali i koliko ne fali. Ona zna kakav si ti mujki. Ona zna klanjaš li ti, ona zna isi li ljud, ona zna postojiš li ti, ona zna kakav si prema djeci, ona zna kakav si prema babi, ona zna onu u granicama ljudskim šta je u tvojim prsima. Zato, hajrukum, hajrukum, lehalikum, najbolji među vama su najbolji prema ženama. To ti je vaga, bilje. Hoćeš da se izvagaš svoj iman, svoj islam, kakav si prema ženi. U nas, u mnogim situacijama, kažem, neuvijek uvijek, obrnuto. Vidiš Ahija, vidiš brata, uvrijedio te napraviti nekim halali, halalo, sun kabulo sun gore, dole. Šta je taj brat? Ko je on u osnovi? Ko je fino? Brat musliman. Žena ti napravi eh, eh, neki belaj. Halališ li tako lako ženi? Činiš li ženi dobro kao što činiš, činiš braći muslimani u ostalim? Je li to taj brat s ulice je prioritetniji od ženi? Nije, ja ti kažem nije. Kogod ti rekne da ti je brat prioritetniji od ženi, ja sam rekao nije. Taj, braćeš, možda ćeš ga u životu vidjeti, možda ti pukao čuvoku timo halališ i završena stvar. Žena je ta koja ti nadan tri puta pravi jest, dva puta pereveš, cijeli dan čuva djecu peglati, čistiti, čuvati od harama. Ovo, ono, ovo, ono, ono, moraš nabrajat koliko hoćeš njeznih dobrih osobina. Ona je prioritetnija da njoj činiš dobročinstvo i da njoj je ako pogreši. I zato kažemo, pravo, supružnika je veliko i Muškarcima se odnosi hadis, najbolji među vama su najbolji među ženama. A ženama isto tako, kaže Allah poslanih, žena koja ima dne četiri svojstva, bude klanjala, propisaa vakte, postila mjesec Ramazan, čuvala svoju četnost i pokor na mužu. Četiri samo. Biće joj kazano na sudnjem danu, uđi u dženet na koja očeš vrata. Allahu ekvar. Samo četiri svojstva. Pogledajte, a jedno od ta četiri svojstva je pokorna na mužu. Znači pokornost mužu je svitost nešto veliko. Da to kažem, volim kada ovakva svijela slušaju i žene. Jer ne treba samo trljati ušim u žgarcima, a treba im trljati ušim, ne treba samo njima, jer ima i druga strana koju treba kazati mnoge stvari. I zadnja napomena prije konkretni savjeta, vraću, moja draga, ovo večera, što ćemo čuti. Ovo su šta? Papiri. I slova na papirima. Ništa nema od toga ako to mi ne budemo prakticirali. Ako budemo prakticirali, Nadat je se da postignemo nešto. To vam je primjer. Čovjek odi doktoru, kaže bolestan. Doktor mu propiše lijekove i on kući lijekove, ostavi na kredenac i dalje boli istomak. Ispopio lijekove. Kože, nisam. A šta hoćeš? Ne možeš se ozdraviti. Popij lijekove, reci osladam se na Allah, popij lijekove i onda čekaju zdravljenje. To je ovo predavanje. Ako će ono samo biti svako snimljeno, zabilježeno na papiru, nećemo ga sprovesti. U nas je problem što čovjek živi 13 godina sa ženom. I sad čuje možda noćas na predavanju da ženu treba milkit, da ih treba fino zvat mehko, blago, finim menima. Sad njoj, oj, kako ča 13 godina, nikada nisam rekao macane, sad valja noća a i macane. E, ako nisi spreman za sreću stavi svoj nef spodnog, pa nakon 13 godina reći, macane. Ako nisi spreman, budi čitav život mačur, onaj veliki koji nikada neće biti sretan i završena stvar. U nas je to problem. Ako 13 godina živio nesmeto moram nastaviti kraju života. Ne moraš, ali pitanje tebe i tvoga nefsa, hoćeš ti to počeš prakticirati. Pitanje sam sebi, hoćeš li? Ne hoćeš li? Ne moraš. Vidjet ćete, ovo što ćemo večeras spomenuti. A lahami, nikakva filozofija, nema ni jedan savjet večeras koji će vam spomenuti da ga svi ne možete prakticirati. Samo kad dođe jedan da ga imate neki jedan, odmah dignitruci, reci, ovo se nam pretjerao, to ne može. Samo jedan. Sve što spomenuto je tako lako prakticirati. Zato sam rekao, put kad sreće je lahak, samo koga hoće. Nećeš, šta ćemo ti mi? Evo, Prva stvar, braćo moja draga, vi <kli> supružnici postigli bračno sreću, treba da jedni drugima voli ono što voli sebe. Ja to teško, to je filozofija. Nije la, nikadna filozofija. Al to ti je logika, to je razum, ako hoćeš nekim da živiš sretno, voli ono što voliš sebe. Šta to znači? Mrzimo ono što mrziš za tebi drugi čini. Hoćeš da te tvoja supruga sluša mamu i babu dovede ženu kao Reno, baš taj? Moj baba, moja mama. Pa dobro, uđe su moja mama i moj babo? Što su oni na smeću? Pa nije ova, krv mojim venama teče. Pošto i ti i babu i moju mamu imaš, pošto i ja, Ženo, da kova će ti prozore, ne smiješ slučajno da bi povila tebi ko vidio kroz prozor. I tako se dešavala ljud za koju daskama prozore ženama. A on ovdje u prodavnicu, aaa, vale, mile, sjedi sa njom, priča, pa u kafanu, pa ovdje, pa ovdje. Čakaj, kako su to pravile? Stona nađanska pravila. U mene u selu je pravilo, ži, i danas po njemu se živi. Muškarac kad se kurva, to nije sramota. Kako je on je muško? Šta što? Žensko kad se kurva, to je najveća sramota. Jer će rijet napravio razliku u propisu između muška i ženska da se kurvaju? Nima. Oženjen, oženjen, ne oženjen, ne oženjen, ne ima tu i muško-žensko, tu se ne pravi razlika. I ovdje, ne razlike ljudi. Hoćeš da da žena budi dobra prena tebi, budi ti dobar pre nju. Ne voliš da žena na tebe galami, nemoj ti na nju galant. Voliš da tebe žena, pazi mil, gdje te zove lijepim imenom, zove ti nju lijepim imenom. Voliš da tebi žena donese poklon, donesi ti njoj poklon. Želiš da žena tvoja čuva tvoju čast. Da ne priča s drugim muškarcima, da te ne pronađjeri da ovo da onu, čuvajte njem čast. Jedan za jedan. Allahu mi, Jel to teško. To je sreća. To je sreća. to je po sreći. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li-akhīhi mā yuhibbu li-nafsihi. vjerovati dok ne bude volio muslimanu ono što voli sebi. Pazite, ako nam vjera naređuje da bratu muslimanu volimo ono što volimo sebi. Pa ta tvoja žena Ona je deset puta preća čovječa. Nego neki tamo čovjek su ulici. I ja to kaži jednostavno pravilo. Hoćeš sreću. Ponasaj se, ponašaj se prema onoj svojoj suprzi. Kako bi ti volio da se ona prema te ponaša. Kratko, jasno. Nije, ima nikad, šta god hoćeš uraditi prema ženji. Posle se pitajem. bilja ja to volio da ona meni uradi. Završena stvar. Allah I u pozitivnom negativnom smislu. Vidjet kako rijeka lijepo teče. Ali... Ti bi uvijel svoja prava da budu u sto posto ženina prava nigdje. Nema, bibi. Nema tu sreće, ti ješ možda biti sretan. Ali pitam će tam iz Kina biti zato im sretna. Mi govorimo o brašnoj sreći. O dva bračna supružnika koja su sretna. Također, druga stvar, braće moja draga, međusubna zahvalnost. Nas islam uči općenito, općenito da budemo ljudi ljudima zahvalni. I tu možemo provijati svoj iman. Boži poslanik kaže, ko ne zahvaljuje ljudima, taj nije zahvalan Allah. To je iz čovjeka. Nezahvalan. Učini mu koliko hoćeš, uvijek ti je nezahvalan, ali vamo se lupa, uprsa, ja sam dobar mojkin. Selam aleku. Ima u njih vagu. Nama ja poslanik kaže, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allah. To će pravilo u islamu. To ljudima, s ulici, Zamislite, braću moja draga, moramo biti, ja sam rekao, na svojim predavanjima, moramo biti objektivni, moramo istini pogledati u oči. Nema tu milkenja nikoga. Nama je cilj da zajedno ovako se okupimo u džennetu. I prijatelj ti je onaj koji ti natrlja uši svojim negativnostima, da ih popraviš. Onaj koji ti non stop viće, jesi dobar, e mašala ja muslimana, non stop na tebi vidi aferime, to nije prijatelj. To je lažni prijatelj, prijatelj ti je istinski onaj koji ti kaže, ah i na lijep islanski način, ah i pri tebi to nije dobro. Pogledaj, sada sam jako ženi u Saraju čistio dimljak, ja se ovdje ispilju crnom. Ja dođem sad, svi vi u mene bulite, ja gledam, šta je, svi gledaju u mene, ja ne vidim. Od crnom je nešto čoveče, kako ću ja to primijetiti? Pa ogledalo, moje ogledalo je moment. Boži poslanje i kaže, Moomin je Moomin u objedalo. Ja ne mogu primijeti svoje aferim Zato što ja mislim da sam savršen, koji si mi. Zato što smo mi, mi potpuni. Nema u nas nikakve manjkavosti. Moomin je taj koji ti vidi tvoju manjkavost. Znate kad šaho, Šaha igraju, kaže, onaj sa strane vidi više nego oni koji igraju. Tako i ti. Ti radiš nešto, ti misliš da je to fino, perfekt. Ali doje čovjek kaže, Boga mi u se ne znaš ponašati. Nije dobro prema dijetu, prema ženi, ovako popravi, tamo, Znači, moramo biti spremni na kritiku, i ovdje znači, opet sve to povezujemo, braću moja draga, sa dobročinjstvom i zahvalnošću. Mi, zamislite, hajmo biti otvoreni, da imate čovljeka i dođe mjesečno, dođe i kaže, evo ti sto maraka. Ništa, što je, ništa kad ja ti donio ime Allah, ništa, moram li raditi, mo nekoj, nekoj. Da li bi bilo igdje sjela, da ti ne bi pohvalio tog insana? Ljudi, taj čovjek svaki mjesec mu dvije se sto maraka. Ništa ne radim, sjedim, on mi donese. I treba ga pohvaliti, tako i treba. A zar ta naša supruga ne zahval, ne, ne, ne, nije zaslužila pohvalu? Zar ju ne treba zahvaliti? Pa sto maraka bi čovjeku zahvalilo i ti jednom Pogledaj. Ono kad ti jednom žena rekne ovo peri suđe, ti bi dao odmah sto maraka, sam da ga je, neko operi. Eto, ti odmah si izgubio sto maraka, a ona ga operi danas pet puta. Znači ona je već zaradila pet sto maraka. A svaki dan, dan ga peri. Znači ljudi, moramo biti objektivni, moramo biti realni, mora i žena zahvaljivati zunan muž, svaka. Ali eto, rekuo sam, večera se obraćamo ovoj populaciji muškoj. Za to kažem, dosta puta nam se dešava, nepravda. Da su ljudi nepravidni prema ženama. Ne vidi ono njihovo dobročinstvo koje čini. Najbolje ćeš shvatiti ženo dobročinstvo prema tebi samo jedan dan reci ženo lezi a ja ću raditi sve kućanske poslove. Jedan dan pokušaj ti prat suđe. Jedan dan ti pokušaj svem tranu, jedan dan ti preslači djecu, jedan dan ti usisaj kuću i opet na kraju dana vidiš kako će ti kuća biti. Sve razbacano, sve neuredno, djeca plaču slinava, vakva, nakva, a tebi do ovdje je došlo samo jedan dan. Poludio čovječe, ženo, ustaj, dame ti djedi, njeni. Nema. Rač što god rekneš. Znači, to je realnost i ona radi. Ja želim samo da pobudim unama razmišljanje da ta osoba zavrijeđuje To ne znači da je nepogrešiva, to ne znači da nema druga strana. Božji poslanik u ovom segmentu čak šta više ženama je mnogo preporučio za avalno znanje najadiska kaže Božji poslanik da je video đehennem, da je video najviše stanovnika đehnema. Da su žene, pa ga je spital zašto kaže zato što negiraju dobročinstvo. Pa kako negiraju kaže kada bi je jednom ljudskoj činiu od njih činio dobročinstvo, čita život i samo jednom ne uradiš kaže nisi nikad. Znači ne zavalnost je pokuđena. Nezahvalnost je, braću moja draga, pokuđena. S druge strani, mm. čovjek, muško, ja sam rekao, ti kao muškarac ako tvoja žena vidi zahvalnost kod tebe, a ti si muško, ti si glava po urodici, i ti je zahvalan, to njoj Allah mi daje morala da i ona bude zahvalna. Kad on može, on je muško, on je glava po urodici, on na egzistenciju potrebe egzistenciji on meni zahvaljuј pa kako ja njemu da ne zahvaljujem kako će ona te zahvaliti zahvaliti te tako što će ti biti supruga onako kako očekuješ s druge strani, kad si i ti nezahvalan ili ona tebi to ruši temelje braka ljudi ne može ništa poljuljati odnose u braku kono ne, ko nezahvalnost ti letiš lomiš po cijeli dan nabacivaš na baušte ili gore do ti doješ kući Ništa. Razbacano. Djeca neuredna. Nije gotova hrana. Žena dole na kraj mahal ošla na kafu. U džesi šta si. Koda ja nisam ni kući. Znači nezavalnost. To ruši. Trpiš dan, dva, tri, pet godinu. I ako istrpiš čitav život, ali ti si živio nesretno. Ali zavalnost sigurno vodi ka ako Bog da sreći. Također, jedna nako interesanta stvar. Jednostavna, mala, lagana, ne znam kako da je opišem, a lana mi tako ostavlja velikog traga. Podeći se, riječ ma Božjih poslanika te hade utahabu. U djelu te pokona biste se boljeli. Braćo moja draga, mi dosta puta poklon doživljavamo onako kako ne treba. Nije cilj poklona, nije cilj poklona rijednost, cilj poklona je da pokažeš nekom pažnju. Ja sam nedavno bio Na jednom mjestu držao sam predavanje. Daleko je to Carajevo, stotinja kilometara. Pa je došlo na predavanje jedan čovjek koji je znao da ću ja doći, mi smo neki stari prijatelj, ja donio dva litra mlijeka meni. Dva litra mlijeka su dvije marke, je tako? Nije to ništa skupo. Ali ja sam vidio da taj čovjek je nije na za boravio. Ja sutra kad budem prolazio kroz taj grad, nemoguće da ja prođem, ja moram ja mu srati čovjek. Čovjek mi je kupio sa dvije marke. Tako i ti ženi čovječ umjese iz dana kupio čokoladicu od pola marki i donesi i kaže, evo je, sa pola marki čovječe si napravit ćeš posao u kući. Njom stigi, pogledaj, on bio na bavuštel cijeli dan, ali kada je krenuo kući nije zaboravio na mene, donio mi čokoladicu, s pola marki čovječe. Još ako kupiš onu samo ti... <laughs> A u sebi rekneš samo ti i još tri, ono ne a, Zato kad mi, ali je to teško? A lavi tako se ljudske srce kupuju. Ne u smislu da je neko plaćeni. To nije Allah mi slačeni. Božiji poslanike davuje dije, primuje dije, bolio je dije. Tako i ljudske srce. Ljudsko srce je takvo stvoreno da voli onoga ko mu čini dobročinstvo. Onoga ko te nije zaboravio. Zam se dođe čovjek sad sađa i kaže, evo vidiš ovaj misvak. Znaš ti njega kupi u Fadovoj gore i u Mostaru. Marka ti! Kaže, ovo sam tebi kupio. Ko sam bio u Meki, nisam te zaborio. Allah, nisi me zaboravio i meni si kupio. Misvak, Marka! A to ko tebe Dunjalu čita, nisi me zaboravio, pojenta poklona je briga, nije cijena, jest da mi volimo velike poklone, to je definitivno, ali pojenta poklona je, braćo moja draga, da nekom mi pokažiš da on ima mjesto kod tebe. I pokušajte, pokušajte, hetično heti dana kad ideš džume i namaza svoju ženu dones čokoladu od Marki. Prvi put će šta je to, ono će izgubiti, nis pogriješio, trebam dat neć komšinicu u Curci, nije žena na tebe donio. Posli razumiješ, vidjet ćeš, a Donimović, ti kažeš, da nesi žena ovu, pa ona može rekli, ali donio mi ti trus čokolade, čoveče. Ode Donimović, lomi noge, čoveče, nemoj toliko žuri, ćeš nogu, ali žuri da da i ona tebi ispuni nešto. Jednostavno, kratko, a slatko. Takođe, Jedna interesantna stvar, i moram priznati da smo i tu u potanki, jeste, braću moja draga, na putu bračnih sreći, malo smo se prije dotakli jedne tematke, a to je čovjek ne smije biti nepravedan. Uzvišeni Allah, pazite, vjera, islam se gleda kroz dokaze, dokaze Kur'ana i sunneta, to što neko Manifesto islam na pogrešan način, to je druga stvar. dođe sad neko kaže sad današnjim vremenom se smije od nekog ukras, od nekog ne smije, Tuz, šuplje, to su bršćuplje, to ko breća od paprika, nema auto za ništa, bolan. Allah te bare kao tala u suri Al-Maide kaže: "Koaj je li منكum šanan, qauman ala alla ta'dilu, idilu huwa aqbalu to što nekoga mrzite, da učini da budete nepravedni prema njemu. Nerijnik, ne smišmo biti nepravedan čovjeke. Nema nepravdi. Kako onda nanijeti nepravdu, ženi svojoj, nevjernik, svaki dan širk čini. ne smiješ mu biti nepravedan. Meni jedan brat u Sanskom mostu pričao, saj neki se smijali, ali neki znaju, neki ne znaju. Kaže čovjek, ja ušu u neku tamo kaže prostoriju, državnu instituciju, kad neka žena ka ide sara, vidi mila ponošnika i nije muslimanka, kao je stopa Dukat. Mm. Mm. Kaže ona, meni veli džet, taj, taj, neki matičar, tu vrata, kao je sljedeća. Kaže vam jozi, gore treći, sprati dol na kraju hodnika. I ona kada ode gore pološu, štače vam valja, odna spratu, tri spratu, pa dole otiš. Ja, I on sad meni se faliti. Pa rekao, što to uradi? Ma joj, kaže, ja njih mrzim, ja vako, vako. Ma pa rekao ti si pogreje čoveče, nije u redu bolan. To što ona nije muslima, nije to doga. Prvo si slago, drugo, ne prao da si učinao čoveče. Pa neki je 189 godina opet ima nadi da primi islam čoveče. Tako, ne. Ona će otići, saznaći da si ti njoj slagu. Gotovo, čoveči. Nema nepravde, ljudi. Kaže, smije ukrast od nevijerka, ne sviša muslimanaštva. Kako je to, če je filozofija, kaki su to dokazi? E, ovu povezujemo sa pravdom prema ženi. I prema našim ponašanjima kada pogrižimo. Kakav je u nas sistem Molu, otvoreno pričano? Ženo, ti si uvijek kriva. Nema šta. Ti razbiš, ženo, ti si kriva. Razbila se čaša, ti je bistva, ženo, ti si kriva. Ubljadno se ništa. Kako kri Ti si kriva što se živa. I završena stvar. Jasno. I znači, ne ima toga, obraćo moje draga. Čovjek kad napravi greško, jest to teško. Ali tri stvari se za greško vezuju. Moraš istini pogledat u oči. Pod jedan. Pod dva, priznat svoju grešku. I po tri, ne ponavljat grešku. Bilo koja od ovih tri stvari ako se ne desi, belalje. Ako ne pograš istini oči. Nemoj učakiva danas testis napravi aferim da će sutra žena kad ona napravi aferim direktno ja sam pogriješila. Druga stvar, pogledaj istini oči, priznat grešku i treća stvar ne ponavljat. Napravim grešku danas, te halali bogati u redu. Sutra opet. Halali bogati. Preko stropa i po doj pusti ne moe za farkava. Do gdje se počije popravlja? Znači čovjek a napravi grešku mora se trudit da te se greške više ne ponavljaju. Također, čovjek musliman mora da bude spreman, <coughs> otvrte li slova, <coughs> mora da bude spreman na putu bračne sreći normalno. Čovjek živi sa ženom dugini iz godina. I kroz taj, hajde reklimo, bračni život žena, sazna o njemu negativnosti i ono ženi. Ne možemo, braćom moja draga, zbog negativnosti jedni, dvi, tri ili četiri ili deset nekoga iksirati i marginirati ili eventualno, znači, odavljati iz naših društva. Tu je kod nas problem i kod naših sestara. Mene zove jedne prilike, kontaktira muž s jednom sestrom, tu njezin muž, eto imaju problem, bračni, gore, dole, šta je problem, to eto kažeš, ih, Meni je problem, kad ja čitam knjige, kaže, o tabinima, o sabima, kad ja ovog svog bošnju počnem komparaciju, pravi se knjigu njega, kaže, niđe nema to. Pa rekao, sestro, je to knjiga o jednom sabu ili od 20-50 osobama, kao puno? Pa ti bi rekao sada taj tvoj muki bude bolji od svih asaba, čovječe, jer ta knjiga je jedan primjer Omeru, jedan o Ebu Bekru, jedan Ali, jedan o Osmanu, ti sada tvoj bude bolji od svih niđa, jer to nije knjiga samo o Omeru, čovječe, to su probrane stvari, pogrišno čitaš knjige. Ne može mu znači, braću maja draga, tražiti savršenstvo, zato kaže, moraš biti spreman da privatiš nedostatak. Prvo nedostatak treba pokušat liječiti, a druga stvar, neki ostani nedostatak. Ali pokušaj biti realan, pa vidi tu svoju ženu ili žena muža. Pa napišeš dobre osobine 1 2 3 4 5 6 7, 8. 100 dobri smo jesam. Negativni jedan, 2 3. I zbog te tri, ovih što ćemo priklejeno, aj kući. E onda dovedeš ubu, a dobri, 99 loši opustila, no u prvu jesam se zafrku. A, sad guli sam še se, nema ženi, nema para, nema svadbi, nema, ne da ti še niko čerku, će šut. Znači, braćo moja draga, moramo biti objektivni. Tražiš od ženi savršenstvo, ne smiješ imati nijednu negativnost. A ti? Šta ti? Sani, kasav, ja melek, nepogrešiv. A šupli svi, imamo svi svoji afeljima. Znači, ne možeš tražiti, ne možeš tražiti savršenstvo. I to je, vjerujte, putka sreći. Budi sad uvijem, kaže Božje poslanji? Žena je stvorena od rebra, tako? Ja ne znam iliko od vas ganju te šumarske smjerove. ja sam bio profesionalni koč, jaš i motorista, ima nešto ušme, što se zove capin. To je ovako jedan željez koji ovako malo poge, to je pal pal palija neka. I to je mala hala kada sa njom dižeš dva, tri kubika, pomalo, razumiješ, uču mi te trupac, jedan pomjer cena, nešto neka veliko. E, tako i žena, ona od heravu grebra stvorena. Kaže Boži poslani, kao moraš koristiti, tako se se. Ne možeš koristiti, da ti dneš ispred, on se slomi, to je razlog braka. Tako se koristi sa ženom, kakvi ima svoji neki afer ima. Ko budeš tražio da se sve ona poprije da bude mija, bil mija 100%, slomit ćeš i. To je puta sreći. Moraš znati da je sreća, da tako. Da malo zapinje negdje. Ko bude cijelo uklizano, vi ćeš puno ćeš se zafurati, gruhneš glavom, uzeti, završenost. Polako, znači nek malo zapinje po putu da ide sporijem. Također, brašo moja draga od stvari koje vode brašnoj sreći jeste poštovanje rodbine supružnika. Mi konkretno noćas govorimo, pošto ne sestre tu, o ženama. Ako hoćeš da te tvoja žena voli, Jedan od načina kako da njezinu duva pridobiješ ište da paziš njenu rodbitu. Moraš shvatit. Ne možeš ti očekivati preko noći si doveo insana iz drugog plemena, iz druge države. I odjednom da ona tebe zavoli i sve tvoje. Ona se vezuje za te osobe. Njenim venama teče njihova krv. I ti sad doješ i svako jutro odmah na sabavom i su sela mali kosuješ i mamu i babu. Nema, stav će ti miše i gotrova prvi put u kafu i odreć ti pripog glavi. Nemoj, tako. Moraš, pazit, bit dobar, voliti mamu, njeznu i babu, pa će voliti ona tebe i voliti tvoga tvojeg babu i tvoju mamu. Znači, međusobna ljubav roditelja. Jer mora da znaš, to je to je njen babo, to je njezna majka, ona njih najviši na svijetu voli čoveči. I ona voli onih koji njih voli. Normal ti ne možeš nekoga voliti nasiru, al možeš ga poštovati. Možeš ga nevrijediti. <gled> ne možeš ti sa ja volim Punca. Ne moraš to, ali poštuj ga, otiđi, popi sa njim kavu, pričaj o normalnim nekim stvarima i završene stvar. Kod nas je problem što opet su to neka naša nepisana pravila koja su u koliziji sa jerum, a tu je Muškarcu su najveći neprijatelji ko? Punac i punica. <laughs> Jel' tako? A ko je ženi najveći neprijatelj? Svekar i svekrva. Čovječi, to je nelogično, Alana, ali ljudi tako živi. Kako će ti punac i punca biti najveći neprijatelj, ti živiš s njom čirkom? Nemoguće. Neprijatelji su svoju čirci odmah. Ali nisi bio dobar, nisi u redu, pa ti onda kontažasti oni neprijatelji, razumiš? I tako žena... Najveći, kako se udać. će se oudati, gdje će sve krvak, šta ću, glavna je to briga. Nije vrećo, moje draga, ako se pokaži, ako se pokaži da ti paziš na tu njihovu čirku, Allah mi kad ona njima to dostavi tamo, Pazi me, čuva me, njebuje me, mazi me, pazi me, ti kagod dođeš dopćeš koku pečenu, ali ako ti ne budeš nju, kagod ona dođe jednom na ovu oko, ne vidi jednom na ovu oko, ne vidi, ne vidi, vidi, će te tamo kakva njezna rodbina doće kad si spjegla, pa ti ne vidi na dva oko, jednom. Ne možete volit, kako ćete volit, kako je mama mi svaki dan i mamu i babu i sve uzlaznoj i silazno. Svaki dan me tuba, svaki dan vas vrijeđa. Kako ćete volit, nema, nema, nema, neću ta niko volit, čovjeću, nema teorije. To su naše, braćo, moja draga, realnosti, Allahami. Ja da vam počnem pričat našim aferima, našim izrazima, našim ponašanju, da se zgadiš, Allahami. Čovjek ženu udara, tuče, žena ima šlivu. Pa nema to, znači sebi stavi volan neka pravila islamska. Ženo, dok možemo živjeti normalno živijemo. Kad dođemo na nivo da smo životinje, se moramo tuhati. Haj ti sebi, ja sebi završim volan. Nema tu. Živi samo dok možemo fino živi. Ne možemo. Allah će te može dati bolje, go meni 100 puta, meni će dati bolje od tebe 100 puta. Gdje si našu? Gdje to ima u sunnetu, bolan? Lupamo se u muslimani sunnet, mi se pridržajmo, ne ljubi, a ovi anefiski mesev, stari vidov ne znaju ništa. Ženu na kaotiro, <triptim> vidio ju i zuv, poredetio i dioptriju. Sve su to normalne stvari kod nas. Slomio djetu ruku, slomio ženi ruku. Vi znate li te slučajeve? Ne zato vas ja pošaljem na adrese gdje to ima sve. Ja to ništa ne, ne smi se slagati, čoveče. Normalne stvari kod nas. Nema toga u islamu, ljudi. Nema tu srećiva, to je azab na dunjalu, kući. A to je azab na dunjalu, pri ahireta. Azab, jindaj čovjek živi u azabu. Također kultura umedi sobna community Vi svi znate, braćo moja draga, ja to dosta puta navodim kao primjer. Svi mi, neko sigurno jeste od nas i gospodin, i, i zaslužuje da ga, ga i sa gospodine. Ali ja znam isto tako, i ljudi sa sela. Pa on siroma, živi negdje gore 15 km, pa on, pošto nema asfalta u selu, on ponese, on je velike rudarske čizme, u nas se zovu te čizme rudarke. On njih kad krene na pijacu ponese, obuče, a cipele u kesu. Kad dođe kod asfalta, skine čizme, obuče cipele. I onda rudal te stavi i neđe u grmi. I onda cijelo vrijeme kad uvoda, popije sam radim ili mu neko kripto. E, taj takav kad dođe sa sela i dođe on uđe tamo, neđe u opštinu i kažem naj neki sekretar. Gospodne šta ste vi trebali? On, čovječ je njemu lala, jedna ovdje, jedna ovdje. Ja gospodin! On čovječ je lebdi. I njega neko zove gospodin. Njemu dramu, sad i on gospodin. A nije zna da, šta je pojena? Pojena da je svak voli da ga malo debkaš. Svak voli da ga fino oslovljavaš. Kaže jedne prilike i je priča, jedan ših Mohamed Hassan, gledali ste vjerojatno mi njegove videoklipove. Kaže, jedan čovjek rino u džamiju uči jezan i sad čovjek stoji i u džamiju. Kaže, ovaj sad neki ono, ovo u naših tipa, kalibra. Kaže, ejman, magarac, kaže, hajde u džamiju. Kaže, nemoši, ovom je sa što se ponaša nekulturno. Pa kaže, znaš ti da u našoj vjeri nije obaveze magarcima klanjati. <laughs> pa su veći magarce da u džamiju čovječe. Kaže, nije obaveze, ona u uvjeri našoj čak i čovjek kad nije razuman ne, ne mora klanjati čovječe. Pa bil ti da si tu, da ti se izvredio neko da ti dođe magarac. Ne voli to niko čoveče. Oko možeš sa njih... Pogledajte Božije poslanike, ja sam to navodio primjer, navod ga dosta puta, ali nema veze da ga i večera spominimo. Kad mu dolazi onaj poznati mušrik Ebu Walid, Okva Ibnu Ar-Rabija. Pazite, Allah mi, taj se događaj samo može... Svatiti da se zaista postaviš u pozicu Božije poslanika. Drugačije ga ne može shvatiti. Dolazi oko Bebno Rabija. On je i za sanjiku rešija. I kaže Božijim poslaniku. Pazite ova četvr pitanja. Tebi bilo ko da danas postavi to pitanje. Za svako bi bio nakautirano. A za ono zadnje. Završio bi buznici. Kaže on je. Sluša ja sam došao s na pregovore. Šta je? Kaže. To što ti sad pozioš to ta neka nova vjera. Ko što i... Islam, izvorni danas zovu novom vjerom i sektom. Kaže, ako ti to radiš zbog para, da ćemo ti pare, bit ćeš najbogatiji. Nešto ti komšu nekog zoveš, aj komšo, klanjer, kaže, da ti to pozivaš zato što si plaćenik? Moraš parmak prvi i odmah uglaviti. Bože poslane i čuti. Kaže, ako ti to radiš zbog žena, da ćemo ti najljepšu ženu meke. Pogledaj. Udara na čas, ti to kao radiš tu misiju neku zbog žena. Kaže, ako radiš to zbog ogleda, ništa se umeke i bez tebe Ti ćeš uvijek morat potpisivat. I kaže četvrta stvar, pazi, ako si je bolestan, onu u današnje ako si poludio, mm -hmm. voćemo te doktoru, kaže, te lije. Znači ti lije, da mi ti doliš komška je komša, što liš u džamju? Što kažem? Isti lud? Aj, pijem si ja. K'o je lud? Uđi <laughs> van, cijela pogodim k'o je lud? Ako mi reagujemo, ili tako? Svi mi tako... A podaj poslanica. Kaži jes. Evo kad farate jabel valijed. Evo velide, pazi, Najljepša konja kojim ga mogu za... Evo veli ide. je završio? Už jesam. E desu tak i mene slušaju. Nijem Pogledaj potvori, pogledaj, pogledaj riječi. I završio, Edesaka je sašla ti i mene. Pa citirao, aj ti surjef usilajte. Kad je došlo da padaju gromovi, da ubijaju, kaže stop, stop, nemoj više, ode ja kući. Ali, pojenta je, pogledaj Edeba, pogledaj Ahlaka, prema komi? Čovjeku koji je možda došao od kipova pa došao od tebi, čini širk najveći grijeg zemaljskoj kugli. Ali lijep Edeb, <gled> lijepo ponašan, i te naše žene, ljudi, <gled> Je moj da neko misli da ti naše žene ne voli persira, da ti naše žene ne voli lijepa imena, voli Allaha me, pokušaj kad dođeš kući, pokušaj ženu zati lijepim imenom nježnim, tepajući i pokušaj govorit ona ružna imena. Slušao sam i opet neki možda ta predavanja, kaži sestra, ja kada sam se tek udala, muž, bogam kao iz početka, kao kaže slova me, kaži, meni ima sitnih životinjica, te komite, mačice moja, te ptičice moja, golubice moja, Kaže kako je vrijeme odlazilo i životinje su vasle, pa sam ja postala i prava, i koza, i deva, aj i muž je porastu, nakon što je bio macan, što je bio golubčić, i oposta slončić, končić, i koliko konja li slona. Kako š volit kravu? Kako š volit kozu? I oni bi mogu volit kozu. Spreman reći ženi kozo. Kravo. Tako. Konju kaže jedan. Kako si zaboravio gonit babes? I tako. Nema to ljubavi. Ali kaži joj. Macane. Cisane. Golubčiću. Vrapčiću. Ona će ti letat ko tebe ko Vrapčić. to voli. Vidio su ono malo prije gospodine. Voli sva gospodine čoveče. Svakto voli. Nima vezi, recioj, gospodžo. I tako, znači, tu su jednostavne, je ovo teško? A jes, nama teško, nama je teško, čovječe, da možemo, ostavili bi krese, da ne tripamo nikako. Nama je sve teško, ali tu su jednostavne stvari, to nije nikakva filozofija. <laughs> Također, veoma bitna stvar. Sukružnici treba da istražuju dobre i loše osobine, jedni kod drugi, s ciljem da bi dobre činili i loše ostavljali. Vjerujte, ovo govorim iz ličnog iskustva. Ljubav je stvar koja se može postići nakon što i nima. Ali isto tako, ljubav može nestati nakon što je ima. Ovo morate zapamtiti. Ma kaže, voli me žena, volaj me, kad smo se uzeli sad, nakon desgojim, nemam pojma da li ni sam i pitu. Nema pojma. Ljubav može biti, a može nestati. Možeš jednim svojim gestom, Allah' vi znate, djete, kada je malo, doneseš mu neku hapicu, neku čorpicu, tada je proba i ne jede više dok je živ životom, mrzi je. Samo jednom proba, tako tvoja žena može od tebe dobiti jedan gest, samo, da te zamrzi Allahim zbog toga. Se jednom dobro natrukaš bijelog luka da dva put hukneš u ženu, završena stvar. Da ne govorimo, ako dnevno tri kutje drine trošiš, pa kad hukneš u ženu, čoveć je to gotovo ona u anesteze. Kaj ti je na operaciji, znan znači, on u tebe hodi u uklju, vozi, periš i šest dana, ništa joj čoveće. Znači, to je samo jedna stvar gdje čovjek može jednim gestom izazvat mržnju. Mušku se može tako isto na ženu zgadit. Nehigjenična ili ovo ili ono Ili ovako ili onako Jednim gestom A jednim gestom možeš dobit ljubav Zato Moj slav te svima kad, kad se ljudi ženi Pogotovo to je najljepši na početku Reci svojoj supruzi šta ne voliš u životu Ženo ne volim 1, 2, 3, 4, 5 Nemoj mi to molim te činti Zbog toga te mogu zamrziti Volim 1, 2, 3, 4, 5 To čini i to, to volim Isto tako šta ti voliš 1, 2, 3, 4, 5 Ne volim 1, 2, 3, 4, 5 To je dobra stvar Kaži mi na vrijeme da ne... Jer ima nekada osoba koje su potištene Stidne I ti radiš njoj nešto što ona ne voli Stidio je reč. Ali ona ne osjeća da to ta ostavlja traga na srcu Srce crni Srce tijelo ti to ili ne Ali crni Gubi se ljubav Reći mi na početku šta ne voliš ja to neću činiti I to ono što mi rekli na početku, moraš bi se imati na kompromis. Ona kaže, ja to ne volim, a ti to voliš. Tebi je lakše da ne uradiš ono što voliš, nego da nju primoliš da ona uradi ono što ne voli. Ostavi si svog nekog čita. Ali što? Nije nekad lako ostaviti čita. Ali spod veći cijel, hoćeš da budeš sretan. Pogledajte, milioniri ljudi traže sreću. I ne može inači, obisi se, milionir, čovjek obisi u sebi. Znači sreća je nešto skupo na kraju krajeva, jes blizu, jes lahko, ali je skupo u smislu da ga mnogi ljudi ne znaju naći. A tu moraš nešto ostaviti od svojih čefova da bi postigao veće rezultate. Također, interesantna stvar, braću, moja draga, čuvanje bračnih tajni intima, i to jača bračni veze. Kakva su, kakva je brašna veza, kakva je sreća oni, supružnika, čovjek dođe i sjedi u društvu i kaže ja tako sa svojom ženom, ja ovako sa svojom ženom, ja onako sa svojom ženom. Sutra kolega vidi tvoju ženu, on sam konta sa tako si ti ozdol, kako si ozdol, jesi lotud, jesi lovdud. Ne može tako. Postoje neke stvari koje nedoličeš, šelijetski zabra se govori. I to jača brašnu vezu kad ti ženi pokažiš da ona vrijedi kod tebe. Ti te žuvaš nju u onog momenta kada ona ne zna gdje si ti. U sume društ. Ti do žene kaj tvoj se fali, vi onako volko puta, nolko puta, onako, ozgor, ozdol, tamo, vamo, pa ka priča, on kaj bruji o tome. Da ti voliš ovako, on voli onako. Ne može to. To, braću moja draga, radi razdor u braku. Imao smo ovdje nekoliko posebnih savjeta za žensku populaciju, ali evo, onaj, sve ćemo to morat beskočiti. I evo, završit sa tri kraća savjeta. onaj Također, ovo su bile, možemo i nazvat, slobodno savjeti koji su se odnosili na muško i na žensko. Ovo su tri savjeta samo eksplicitne za muškarce. Prva stvar, braću moja draga, čovjek na putu sreći mora biti spreman ponekad da pomogne ženi u stvarima koje su njene obaveza, samo njena, kao kućni poslovnik. Ne uvijek! Ali da bi bračni brod išao, vjerujte, ne može drugačije. Žena bolestna, šta ti sad trebao reći? Nema žena, ustaj, moraš pratiti, pa ne mogu stajat, pa curi, pa kapa, pa bolesna, pa tersuđe. Ne može, nema tu sreć, pa ne vrijedi me, a kaže, kod njega čovječe gledaj, ko roba me goni. Kada ješ bolesna, lezi, ja ću danas prijemiti, ja ću ispjeći ono jaje ga ja znam ispjeći, ja ću napraviti makarone kako i ja znam napraviti, danas će se pripadati, kupću gotovu hranu. U ne žena kad se razboli, ja odmah kažem djeci, djeco, danas svi jedemo iz istog tanjira i samo jedan tanjir prljamo. Pojedemo čorbu, dobro obližimo, naspejmo u to pekmez, poližimo pekmez, stavimo u to kolače, pojedemo kolače, ja operim jedan tanjir i završim To žena servira. Da njega bude volko, šta mene briga, nek se svak snalazi. I ja se snalazim na ime manje pravi. Nađi se nekako, donesene i plastične, se ne perubaci u smeće. Nađi izlaz. Albin je da pomogniš. Božji poslanik je pomaguo, a bio je bolji od puta i od mene. A Iša kaže, radi Allah ta' a' je bio a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' Šta nik pomagu? Po pa nebi u predsjednik države čoveče pa pomagu. Šta si ti? Šta sam ja? Niko ništa. Ako njemu nije bilo ispojenja, to njemu nije bilo papučarstvo. Pa nije ni meni Allaha mi uzvišen, to je meni suđne čoveče. Nemoj da te, nemoj da ostavljaš puteve sreće zbog interisa komšija. Ako budeš ganjao interes komšija, ništa nikad bi svetan. Pusti bolan papučar, ja sam papučar, ali ja živim sretno čoveče. Ti nisi papučar, ali bi se obisio svake minute. Eto ti zato, Udi nemoj biti, budi mrga neki, nisi papučar, ali zato ja znam kako živiš. Ja ću biti papučar pod njim tvojim nekim, ako bi ih mogli nazvati onaj terminima papučar, za me to nije papučarstvo, to je insanstvo. Da ženu koja čitav život te pomaže onog momenta ga se razboli da ju pomogniš, što ti fali? Nema ima smjetnji Allah, pomagaju onaj koji je bio bolji od tebe. Druga stvar, braću moja draga, da će ovaj pazi na zdravlje svoje supruge u kojem kontekstu. Mi smo muškarci i u velikom broju slučajeva mi neke stvari ne možemo shvatiti. Aj ženo, ti je uvijek bolesna. Uvijek od doktora dovidi mene. Tri godine ja nikad nisam doktor ošao. Ne možemo tako vraćati. To je žensko. Bog ga stvorio da je Jednost, jednostavno da je slavio Sara. Muško je takvo. Čvršće, tvrđe, more kopat, more orat, more smrzavat se. Žensko ne mere, jednom obuče moka pe odma curi, kapa gore, dole, temperatura, skalače i prokohalo, sve, živo. Ne može. Kaže žena, očemo će ovo doktor. Eh, kaj, ženo, sad se kupi sjeno, pa do kota riješimo, pa do tikvu, pa do kripu. I e, onda kad udari snijeg, tada će trebali ostati. Ali pošto tada ne mogu auta ići, nešto tada, čekat ćeš proljeća. Kad dođe proljeće, tada se sije i tako umri sa bolesti. Ne može tako. Tu je insank ima potrebe. Treba da ode, ti si šef kuće i treba da to organiziraš. Jer ne na taj način daješ njoj do znanja da ona nešto kod tebe znači. Paš ja ga zvali je doktoru, nije mi ti odvuš doktoru, ma vjerovatno čeka da umrem, da se oženim ponovo, gore do neoziji dođe sto šejtana. Pa onda konta ona hoće onda se mene riješi, a e, ne će sad će ja tebi staviti miši je gotrova, sad će ja tebe riješiti pa da ja primiz kupin i tapo. Sve to ima jedan za jedan. Znaci njoj onje šejtana kamion ima, nemoj dozvoljava šejtanu da joj priđe na taj način. Ono u gancama, moguća žena bolesna, aj bismila, dođimo da, da pogledamo šta je možda je nešto ozbiljno i završena I zadnja stav sad ti ćemo kako god da je završiti ispoljavanje ljubomore i braču moja draga opet u granicama šerijeta onaj nažalost živimo u nekim čudnim vremenima teškim vremenima ja moram biti naoko malo otvoren evo, onaj iako je mnogo neke drugi stvari ali šta stvar je moguće ja ili sam ja stvarno dobar musliman, ili sam ja iz Vitoperi, ili ja neke stvari nekom tam, ali ja ne mogu sada čovjek sedi sa svojom ženom i gleda Sijelju, gleda Porniče. On gleda u što? On nije će gledati štokove u kući tamo, gleda u žene čovječe, u što ona gleda? Mislim da ona gleda u auta, gleda ona u muškarce. I onda on šta, kaže, oj, on vidi tamo ono i natrtalo i našminkalo je fina, uska, tanka, visoka. E oj, ženo, kakva si sta vreća, vidi ono i čoveče. Kaže ona ljemu, vidi kakav si ti, čoveče, pogledajte. ko odnaš ti, vidi momaka, sređeni, fini. On, ma onima ona, onima ima. Ima tu braka, če je tu ljubomara? Nema ima ljubomara i čoveče? Ja ne mogu, sva taj imam, kakav je. Gleda čovjek sa ženom seriju, veda filmove čoveče. Ja lično kada je mene, kada žena vidjela da gledam ženu, mene bi žena udavila. A i ja kada je ženu da gleda muš, kada ja bi nju udavio. Šbaš, <gledaj> pomijesam se ja ženju, čiji sam ja, čiji si ti. Šta ti? Božji poslanik je rodostan hadis. Kaže, išaj ja kad bi pila vodu. Božji poslanik uzme u posudu, okreni kuda sam ja pila i stavi svoja usta na isto mjesto kada, kada ja pijem, čovječe. Gledaj ljubomorije. Ne da da neko svoja usta stavi na posudu dok gledi njegova žena pila, čovječ. Pogledaj nas. Luljiš sa ženom u sirje, bulji tvoj, vako onako, če je tu ljubomora, šta je tu? Ali kad si ti ljubomoran, voli i njubri, kako će te ona volit? Gleda u drugi, ona zna prva oku kada će ti nju pronevjeti, ti njojzi prva oku kada Bog zna šta će uratit. Ali kad ti ljubriš šta komost, kada je ženo, kada bi vidio da neko gledaš u davčite, ali isto tako kada viš da neko gleda u on ona zna, opa ja vrijedim kod ovog čovjeka. Ali on mene voli i čovjek, pa id ja Kač, kako će me voli, gleda on, plavuše, crne, tamo, vamo, niske, visoke, tamo. Nemam ja kod njega nikakve vrijednosti čovječe. I to, mi nismo svjesni toga. Ali znači, ispravno, ispravno, s druge strane kažem da mi dosta puta odemo u neke krajnosti. Pa muškarac ljubomoran na ženu. Ženo, ne smiješ izaći, pa nikak da ona imaš samo za od... Ne, sve pokrt. Dobro, u redu. Ženu zatvori u kuću, pa hajmo ovdje, na kafu, pa konobarica, pa ovdje, pa ondje, pa sa prijateljicom, pa sa komšinicom, pa sa rodinom, pa pa je dava, pa misionarstvo, pa hoće i žena misionariti nekoga. Ne, ne, ne, ne, ženo, ja sam ljubomoran. Kak' su to parametri? Nema to u želijatu tako, ljudi. Ja ću svoju ženu sakrit, ne zmi mi niko vidjeti, to je zvino, uredo je to, ali budi i pošten čoveče. Znači, vraću moja draga, onaj, čovjek treba maksimalno da se trudi u svemu tome, da bude pravedan. Tu je nešto što sam ja želio da kažem, onaj je tema i onaj, zaista moglo bi se mnogo toga još kazati u svemu tome. Je, jedna isto interesantna stvar koju nisam spomenuo, a mislim da je interesantna i, i potrebna u svakog dana života, to je čovjek ako želi da postigni vraćnu sreću, ne treba da bude zlopamtilo. <kuh> kako je brašni drugovi nekad. Fino krenu vode kako treba teći i nešto se napravi, a onda a znaš kad si pri 8 <kuh> godina, znaš kad si pri 15 godina, zna. Pa pokaju se niže više. A znao što no? A znao što no? Nič to više kada laud. Pa ne vin sam <kuh> nisam griješio, zvati da da čovjek može pogrise, hajde reknimo hala, ali ti za to zaboraviš. I to je nama jedan velik problem. A znaš ti, kad si ti neka, kad si se rodila, to uradilo. Pa šta sam mogu mogo čoveče, uradio, uradio, Bog ima te uopokajanje, za mi jednim drugima da ne halalimo. Znači čovjek isto tako, ako želi da postiđe bračnu sreću, treba u datu momentu da bude flexibilan, da neke stvari malo zaboravi u smislu, kako bi samo dračna lađa plovila ako Bog da u ispravnom pravcu. Molim Allah, Svanu tela, da vas nagradi za vašu pažnju. Molim Allah, Svanu tela, da nas in teškim vremenima, molim ga subhanu wa da nam bude milosti na sviđim danu i na kraju subhanu wa ta'ala i na kraju subhanu wa ta'ala ja bi evo samo kazao, onaj na kraju nakon uoštvo smo završili druženje, vjerujte onaj